Ну, покладіть хоча б скляночку кефіру, чи тієї ж бринзи. Вгамовує будь-який, навіть найбільший сексуальний голод. Бракує ще якоїсь смачної штучки. А що можна? Швидко, дешево і смачно. Беріть яйце. Добре збийте його. Посоліть і вилите тонким-тоненьким шаром у середньої величини сковороду. Смажте, як млинець яєчний. Із двох сторін. На середину викладіть натертої бринзи або соленого сиру. Загорніть у вигляді рулету або конверта. Рулет розріжте надвоє. Конверт подавайте як найновішу новину, відразу і цілком. Збоку покладіть корейської моркви. Ви забули купити її на базарі? Зараз робимо її вдома самі, безплатно. Отже, пікантна морква. Це один кілограм натертої на великій терці моркви, чорний і червоний перець, сіль, дві столові ложки оцту, дві сирі порізані цибулі, півтори головки дрібно нарізаного і пропущеного через Чесникодавку-чеснику. А далі справа техніки. Кип'ятите пів стакана олії і заливайте моркву, Додайте один грам коріандру і, прошу дуже, у холодильник. Хай охолоджується. До яєчних млинців пікантна морква смакує приблизно так, як тарання до пива. Сподіваюся, це вас переконало, що у холодильнику завжди має бути, якщо не корейська, то ваша пікантна морква. Отже, кажу вам, кілька таких грубих селянських обідів, і ви вже подумуватимете, як би це перевести свого чоловіка на якусь кашку чи що. Запевняю вас, якщо ви слухаєте мене бодай через раз, і годуєте чоловіка так, як я вам рекомендую, ви ніколи не знатимете дороги до аптеки. За Віарою. Віара, господи праведний, навіщо ота отрута? Мій сусід Василь далеко після пенсійного віку, скільки, пам'ятаю, його тримає на печі на стойку. А виходить на вулицю, Молодиці розбігаються Бо притисне, де бачить А хоч би й на Великдень, кажуть у селі І уявіть, що не брешуть А приповідка пішла після того, як село дізналося причину Чому Василиха, сусідова дружина Якогось то року не була на Великдень коло церкви У досвіта, як завжди в такий день Збиралася Василиха до церкви паски і дору великодні кошик святити. А в розтоках що до шлюбу, що на Великдень, збираються жінки однаково, пишно, багато і красиво. Убрала веселина найкращу вишиту сорочку з мереживом на подолі, підперезала круг себе чорнопалену опинку, ткані чорно Цигловими кольорами дві половинки вовняної спідниці пов'язала найбільшу палену хустку круг голови, ще й тороки по плечах перекинула. Подивилася у дзеркало, кучері поправила і зігнулася черевики зашнуровувати. А чи знаєте ви, як зашнуровує гуцулка черевики? Так як я вагітною збирали кукурудзу з дідової підлоги, не присідаючи, а лише нахиляючись. А чи добре ви уявили собі цю жінку, зігнуту вдвоє над шнурками? Її чоловікові Василеві нічого уявляти не треба було. Він споглядав картину вранішніми голодними чоловічими очима. Одне слово, не було того великодня, Василихи коло церкви, бо согрішив Василь з нею, не дочекавшись кількох годин до кінця великоднього посту.